Cartea Istoria Mântuirii de Ellen G. White Prefață Iubirea lui Dumnezeu triumfătoare în cele din urmă Istoria Mântuirii de înzestrata autoare Ellen G. White este o carte scrisă pentru aceste timpuri. Evenimentele actuale lasă un semn de întrebare suspendat la orizont. Suntem noi o lume de ființe omenești chinuită, osândită la multe încercări și îngrijorări? Sau se va schimba în mai bine viziunea zilei de mâine? Cei mai de frunte oameni politici și de știință oferă ceva speranță, dar vocile celor mai mulți filozofi, oameni de stat și fețe bisericești par să sune într-o cheie minoră. Există undeva speranță și siguranță? Da. Pentru aceia care refuză să dispere și care raționează că Dumnezeu cu siguranță trebuie să știe despre situația grea a omenirii și va acționa în mod dramatic să schimbe cursul evenimentelor, pentru ei va fi o cale de ieșire. Dar cititorul acestui volum va găsi mai mult decât raționament omenesc care să susțină vederea optimistă. Credința va izborâ în inima sa pe măsură ce citește această relatare clară și plină de putere a luptelor înflăcărate ale omului împotriva puterilor întunecate ale răului. Narațiunea este bazată pe tema biblică a conflictului de veacuri dintre forțele divine și satanice pentru a stăpâni voința și destinul omului. Aici este recapitulată istoria creării omului și a căderii lui în păcat, precum și a controlului demonic ce a inspirat războaie, a instigat crima, tragedia și suferința universală. La baza cărții stă mântuirea omului înfăptuită de Hristos pe cruce. Fiecare a acestei narațiuni asigură pătrunderi în istorie cu o înțelegere a adevăratei naturi a lucrurilor, rar încercate de vreun autor, cu excepția scriitorilor Sfintelor Scripturii. Istoria mântuirii este o adevărată istorie a războiului, istoria lui Dumnezeu, a demonilor și a omului în conflict. Ea culminează printr-un deznodământ triumfător cu pace și restaurare pentru toți aceia care îl urmează pe Isus Hristos, împăratul împăraților, care se întoarce victorios pe pământ. Compilatorii acestui volum au extras selecțiuni din patru cărți scrise anterior de Ellen G. White pe această temă impresionantă. Aceste pasaje au fost aranjate în ordine cronologică. Narațiunea cuprinde întreaga durată a existenței umane și asigură cele mai cuprinzătoare și relevante capitole ale acestui subiect. Timpul este prețios. Este pe sfârșit. Veșnicia ne cheamă pe toți. Cititorul acestei cărți va descoperi că viitorul este luminos. Dumnezeu și forțele dreptății vor câștiga biruința finală. Editorii